Vilka är ni? Som jag sa till er vakter, vi är äventyrare som skulle göra gå med Mhm. Mm och, och vad skulle göra det, värdiga att gå med oss? Du kan hjälpa till att skydda er oh. Vad har ni vakterna för annars? Ja, oh, det är ingen som vågar gå på oss, det har vi gjort på flera år, så att det skulle ni hjälpa oss? Se till att det fortsätter så Ja, oh, vilka sa är att ni var? Typ äventyrare som har fått ganska bra erfarenhet. Ni ser inte så speciellt starka ut du Vill ni testa? Absolut, kom! <laughs> Ta man emot dina vakter oss ska visa att det är samman. Vakter? Det är dig mot mig om det är så. Men bra. <laughs> <laughs> nu kör vi! Ja, det var, det var, det var, det var. Go, go, go, go, go, go! Då kan du slå initiativ. Hoppas <laughs> jag <laughs> att ni backar upp mig nu. Det är mano är mano, vad fan. <laughs> Det här kan, bli Ta, kan jag stänga dörren under tiden? <laughs> jag tycker att det är kallt. <laughs> det är en skida. De där på står och håller i dörren. Ja, så de... Okay. När de hör att de där börjar jag hota <laughs> den <deras>. senare. Nej! <laughs> jag hotade inte! Inte var det någon såhär... här. ska jag en kram? Det kan jag hålla med om. Men... Hur ska ni visa? Ja, initiativ. Jag ställer en snabb fråga. Hur kan vi bevisa att vi är tillräckligt värda? <slap> ja... Det är på Vi kan tror ni att vi är? Nu har jag snackat en tillräckligt mycket. Vi får tvär att ni är mäktiga och Vi skulle <sn> gärna vilja gå med er. Då vill jag att du svarar. Persuasion. Vi får nog mugga. Jag hoppar inte med Det är det Alltså, nej! Ah, det är en miss. Det är ett etta, så jag tror inte dina modifier är nog bra. det här måste jag du kommer inte Han ser rakt igenom. Nu kan det alla slå initiativ. Alla vill gilla. Det var ju bra. Säger han häftigt när han ser... Albert kan fram och verkligen försöka. Ni ser att den drar fram sitt vapen och det gör resten också. Ska jag ska jag skriva upp. Oh yeah. Bra, Bra, <laughs> mycket bra. Det är grejer B. Ja. Ja. Oh yeah. Det är bra. Jag har inte att vi höger åtta idag. Ja, jag har fem åtta. Jag är helt enkelt här då. Här, det var det en Du var en Nej, det är <laughs> Ska du fortsätta med mig? Ja, jag, mig. Jag, jag kunde inte komma på mig och säga. Jag kunde viska lite. Har vi fått någon beskrivning av hur rummet ser ut? Nej, vi gick ju bara in och började deras ledare. Det var ju liksom det vi gjorde. Kan, jag kan ni kort... se det att det är ett enkelt stort rum och så ser ni två... Kan, kan jag se om det finns no någonting där det är ingen eldstad? Det är inga, Nej, det inga det lampor? Ni ser här... Det jo, jag tänkte det lite nu. Okej, okay, det, det, det är bara facklare i de här rummen där på sidan, liksom? Det gångarna. gångarna? Ja, det är gångar facklar. tjejfacklare. Okej. Alltså, alternativet jag har nu är ju att, att, att vi vänder oss om och fler de som är bakom. Och försöker liksom ta oss mm. okay. och, så, och sen Och så, sen och så, så, så hur bred är dörren, liksom? Och flankar dem mm. där sen. Ja, men hur bred är dörren, liksom? Kan de komma 2 där igen eller hur som liksom, Förstår du? För då tar... Det, liksom... kan man komma 2-2. Mm, för jag tänker, då tar man en smala person som inte alla kan få mm. samtidigt. Ja, så jag och Albert, är är mm. frontlinjen. Ja, och sen när ni blir skadade upp på, ni faller vart, liksom. Ja. ja, men typ lite så. Alltså, man måste ju mm. tänka, liksom, taktiskt. Vi väl, alltså... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Han man kan charge, men sen kan tro om det människa med 30-stil... 30, så kommer fram men vi kan inte göra någonting Även om vi försöker vända om och springa ut så i en ganska stor chans att de kan de har inte någon in. in. sin hand. Sledin 12. Murat Ja. Jeff. 16. Sheldon 14. Svensson var 15. Sätter upp. Nej att. 8. Nej jag stod inte så fort jag 9 inte det fort jag Tio. Vi har ingen bra månader av oss. Vad ja, äh. kommer att få slå på oss? Vad kommer att köta oss innan vi enser... Den första igen. som springer fram... Mm. Springer fram. Alltså, vi, mm. Den vi första... Vi får ha slutsatsen och det här alltså, det kan Vi kan se till att vi har det. <laughs> det lär vi märka snart mm. när vi försöker mm. slå på dem. <laughs> Nej, nu kan vi inte göra någonting. Mm. Nu är vi inne i... Ja, nu, är det initiativ. Det. Mm. Nu, är, nu är det en sekt per... Personligen. Alltså när är den styrd. Ja. Mm. Det är en actionprojekt. Nej, Nej, det är bara om man gör någonting. som ja, man spaken och så. Då är det, då är det, då är det. Jag har bara, Vi har bara en tre så kan skjuta filar. Har vi tur så kan vi plocka ner Tre personer. Mm. Mm. Om, ja, precis, det beror på vi inte de får köra för oss. Ja, den som börjar. Det är ledaren ja. deras. Ja, kul, bra, och han, bra, han drar iväg verkligen javelin. Det är alltså han kastvapen. Mot Sephiroth. Ja, men det är typ det <laughs> 20 mot AC. Mm, va. Och han gör eh tredje skada. nu är jag. Sätter Tällan. Vad behöver du för att kunna få upp dem, Dina kompisar Det ja, behöver du, behöver... du behöver bara tre lik mm. Det är allt, inget annat Då måndag... fixar, tre li. Tre li. fixar men, vi tre lik men... Då fixar vi tre lik Men skjut på dem här Jag kan inte skjuta så nära Och alltså, nu är det så här det är det jag det enda jag där mer kan få... komma med komma så kan jag göra 3 10 necromantic damage på dem. Det enda det enda jag kan göra i stort sett om jag inte ska att jackpota av och spränga ut och köra daggern i någon av de här i tån på dem eller något. <här> det är att skjuta på någon av dem här framför oss. <här> ja, vad vad var planen? Ja, äh, frågan är alltså vad, vad är smartare att ja, det är 120 att vi försöka ta dem de som är bakom oss och kompakta ut och krista den trånga passagen att alla de kan komma samtidigt. Mm. Det är smart det också. Så det. jag tycker vi ta dem där. Så. men, hur, vad är men det? Grejen är att det vänder vi oss om och fokuserar på de tre så har vi fortfarande fem i ryggen. Ja, exakt. Oss och du kan skjuta mot dem. Mm. Jag kan också <tryck> skjuta en moto. Men ska vi göra så här då? Vi kan, inte, vi kan inte skjuta mot dem. Men jag skjuter absolut hårdast. Alltså, inte hårt så, men jag, jag skjuter ja, hårdast. Det är ni fokuserar framåt. Precis, det var det jag också tänkte. Alla som är... Men Mealing range, gå bakåt och ah. vi som skjuter, vi skjuter de chanserna mm. ah. vi har. Vi så. Bra. Fokusera på ledan först och sen de andra, eller? Ja, <laughs> så att vi liksom... Plockar vi ledan, så har vi en ganska stor chans. Ja, ja. men då kör... inte liv, lång tid kommer det ta att han är skit. det är skiktigt. Ja, nej, nej, nej det då så. alla bara går på ledaren. Ja. Du, du, du måste ju börja använda det här nu. <laughs> ja, är faktiskt. Ja, Jeff tar fram sin slingshot. Han sitter i, i väskan nu på min axel. axelståren okay. och siktar så mycket han på ledan. ledan. Stila, det Nu på till han på Jag ja, ja. Och siktar... Off. Han hörde ledan, det var arg. Ja, Hållade han ah! <laughs> har fortfarande irriterad från en vecka sedan. Men det är jävla sköt på nu jävlar. 9 plus femton. Det är en miss. Oh, Men jag på Leda. När han ser hans sten studsa på hans ormar ner på backen Då blir han lite, lite deprimerad och lite rädd Så han kryper ner igen Och, bara, så, och så hör man från väskan så här. Hur han missar Nästa är Han gillar inte att misslöckas Hur mycket har du ringt nu? Jag har också bilbåget Ska skicka dig på sitta ledan. 11 plus 15. Har du bara plus 4? Um, det, det är 16. 16. 16. Miss. 17 ja, det, är det väl? Är, det är plus 6. 11. 17. Miss. Ja, Okej. Okay. Efter det är det Varför två kör. som kör samtidigt. Så vi börjar med oh, shit, han med där två yxor. Det kommer att dö. På bilderna så han man ja. inte det. <laughs> det är långt på dem. är det då? Det är långt då blir det... Ja, han kjortkör. Ja, det är, är, är, är, är Matteus. Mm. Och då blir det ju plus i han... träffar. Så han gör den... 17, det är vissa. Jag kör... Ja, <här> uh, tagga, tagga, jag har de då. Taggat, taggat. Och samtidigt som han kör det, så körde även Chaldon. Ja, det är Chaldon samtidigt. Uh, vi fortsätter på ledaren, Nej! Jag, jag kan inte skjuta på honom. Jo, för han springer i samma ögonblick som du skjuter. Ja. Samtidigt? Aa! Ja. Ah. ja, men då siktar jag, på honom... När jag på honom... Så han springer när han skjuter, på han plus då? Alltså, Nej, det är samma... Är, är, det är svårare kan... då att träffa för att han har skjuter? Ja, men då siktar då, då, då, jag med. Ja, du, du, du, du. på honom precis när han kommer runt barnen där, runt hans ledare. Med bägge två. Med bägge två. Men skjuter du på ledaren? Nej, nej, nej. På, en, när han är på väg fram. Då. Ja, för det kan ju vara bra att och, och veta liksom... Mm, ledaren, han träffar mig inte på, på Nej, liksom, precis. baser Får vi liksom att träffa mig på... Det spelar ingen roll, det kommer vi inte få reda på det nu ändå. Ehh... Uh, vi får lite information. För det är, för se, på det. Det är, är viktigt att veta. Det? det är 14. Va? Och så jävla övrig träff. 14. Ja, plus 7. Är det det högsta, eller det är det första? Ja, det är första. Det är en miss. På vanlig alltså. Men man, det blir äh, inte bättre. Äh, sex. sex är miss. På andra. Nästa är morotar. Ja, frågan är om jag ska vända mig om då. Och hugga en som står i dörren. Okej, nästa fråga, Micke. Vart är dörren här? Precis jag i kanten. Jag står mitt i dörren. Så då vet vi vart, exakt vart dörren är. Den här. Jag vet inte, men ja, det om du ska gå ut och så... Typ på sidan av en av dem så du inte hamnar i mitten, tänkte jag. För då får ju ja. de... Kom, Bonus. Då skulle du kunna hjälpa dig. Ta honom. Nej, nu kör vi ju med rutor. Vad är det för problem? När man kör ruta, vad finns? Ja, men jag... Vad har sagt? Vi får ju också en fram nu och prova. Eller, det är inte så långt som möjligt. Eller, alltså, det inte så långt som möjligt. Men för att du viker av lite. Jag kan ju springa till han. Ja, kanske jag kan. En, två... Alltså, ur är det är jobbigt om du tar en min, min, min åsikt är att det viktigaste är att vi tar reda på när vi träffar eller inte träffar. Och då måste vi försöka liksom få någon alltså, så vi vet att, mm. så att vi vet det här behöver vi för Jo men jag står ju liksom bak... De här killarna står liksom i vägen här framför mig. Det är, det är inte så lätt för mig att russa framåt och försöka komma. De ställer framför den där fronten. Du kan ju diagonala här om du vill. Mm. Över och komma och fram till landet. Du står i mitten. Så ser Nej, du ser att han är slaget. Kör du charge så får du plus ett i att träffa. Ja, på hans. Men hand. det är ett vanligt vapen. Som står längst bak. ja eh, du, du, har du nå på dem där framme också? Ja. Du ser allihopa Så den du chargear dem mm. kan du köra. Jag jag kör, men jag chargear på han som är på höger då. Han? Nej, han där ja. Ja, då får du plus ett i att träffa. Och det är en D20 först Precis, plus det som står framför den, vilket håp är någon där? Jag använder mitt långsvård Ja, så är det som det är framför också upp, Men det är den som gör mig skada när väldigt... äh, 18 18, en träff Åh, oh, härligt, det är 18 i alla fall mm. eh, Och sen är det 18 är säkert precis det man har 17 eller 18 Nej, 17 har jag missat på honom 17 miss på ledan Nej, jag sköt ju på honom Nej, det var 14 14 och 16. Har ja, det? Ja, det mm. Okej. Okay, 17. 17 eller 18? Eller? Ja, 17 eller 18. Äh, det en. 4. Du började slå 13. Nej, äh, 4 är skadat totalt. Totalt, ja. Frågan vi 11 på skadan. Ja, oh, så det är mm. som efter. Men frågan är det kan inte räknas som en, en uh, sneak attack. Nej, eftersom du ser, synlig, eftersom du chargear. Så... Men kan, vi säga, då, kan ni gå in i sneak? Det har ja. Efter, efter, ja, efter, ja, det, jag det borde du kunna göra. Ja, det borde du kunna göra. Nej, men måste så då? du kan ju använda den actionen för att bli då. För Nej. att det måste ju kunna vara så att du kan ju Du kan inte bara vara det actionen behöver vara. Det står du redan i skuggan så, så står ju redan bakifrån där. Och, framifrån, och framifrån så det. Jo, men men jag tänkte om fluggar, det om, det. om om han kanske vill. Man borde du kunna gå tillbaka in och göra vad bakom dörr med den extra actionen. För då kommer han nu in i står på du kan använda You can take a bonus action on each of your turns in combat. The action can be used only to take the dash, disengage or hide at. Det är ingen movement alltså. But det not inte hide and movement. Nej, no, yeah. hide det. Är, då jag jag det är stor i skummen på så att du var så. Du får klåk över bara. Uh, det är som att du försvinner ut i mm. Bra, Men disengage den. Ja, då går jag bara streven, no. alltså. Yeah. Han la inte slå på Hanar ju slå på mig i alla fall. Ja mm. om jag gör du strear. Mm. Det är mm. att ja. ah, det flip. Ja, precis. Så dash kan det inte Ja, Jajaja. han är ju skadad 4 jag jag i alla fall. Ja, det är bra. 3 han, han stod, äh, står han Sida. fortfarande upp. Nu ska jag ställa mig där. Nej, jag tror det bättre om du, du går bakom. Ja, just det. Då. det körde, mm, du, du, har, någon jag borde kunna gå och ställa mig där så blir det flank. Vi De alltså, fick ju plus. kommer i ledan. Då det en Jag hade i mitt negativ. Jag håller med. Jag håller med. Skjuta lite grann. Nästa är Sliv. Då är hit. Eh, jag. <skrattning> Han kommer dit. Jag kommer dit. Men nu är det att juniorten två. Tjunktag, på två. Mm. Ja, Fem. Ta den första får betyda, det, alltså, de får ju ja. ta den. första ja, så, så ställer ställer med, ja. Ja. Ställ Inte i mitten, ställ dig framför så. honom så. Då får du ingen opportunity alls. S. Yes. du Charles Ellen, kan jag göra det och anmäla. Ja, gick bara och det är inte bara alltid men jag kan ja, du... vänta Escalating eller Elemental, vad är det med Ja, men då för Elemental har du alltid... Mm. mm. Är det Eld nu också? Nej. nej, han är i jord mm. mm. Eller Den kan... ja, det ja, ja, så jag så det. ja, du ändrade du förut. Ja, det hända du förut. Ja, just det. Ja, det gjorde vi. Ja, kör. nej, mm. yeah. Det är skandal. Det är skandal. <laughs> det är 15. 15 plus två försvart. Eller fem. Um. Det är, slikt, det är 16 6 22. Mm. Och alltså. den lever kvar ut du. Nice. De är lite frusna inte du ser den där ut och... han har svärd och sköld där och en här i huvudet. Förhoppningsvis får det Nej. Ja, det är 3. Plus 3. +3. plus 3 6. Och vad är det för att du speller in Det The Earth. Det är plus 4 står det bakom. Mm. Ja, det också. Det är tio. tio totalt. Uh, han är blodig Åh, oh, nice! Runt 20 HP. Lite mindre kanske. Mm. Lite mindre. Ja, max 20 HP. Mm. Få, få gärna nu, det ska han ja. gått Ja, ghoul eller, eller så alltså, Då kanske ja. de till att fast, här är nån som också... Fast du kan, du kan bara ta den en gång per dag, eller? Nej, jag kan få upp ja. tre stycken. kan stycken kanske.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 Mm. Så då kan det vara bra mm. han, han kan bara göra det på ett ett korps i taget. Ja, han kan ju nu kan han matcha tre korps Ja. ja. Men han, kan han, kan inte, han kan inte fortsätta köra tre till tre till. Nej nej nej, det, det, jag jag de är det, nej det är inte det är menar. Det är det jag vet inte hur många gånger jag Det göra det jag tänkte måste vi ha tre korps ligga döda framför oss och han bara då kommer ju alla tre upp. Jag action så bara mm. så jag kan välja det här rundan så kan jag liksom ha ett av dem okay. kan jag välja som action. Ja men och sen är det Amen. första när de försvinner. Ja, men ja, ja, ja, då, då är det. Ja, då är det bra om vi får igenom några ser på Nu är det två som kommer kött samtidigt. Nu börjar med, hans, med två svärd. Och han slår ju på dig imorgon. Han slår. 7 8 9 10 mot oss. Det är Oj. Åh, oh, oh, oh. nice. Härligt. Och då som, du, nej just det. Jag tänkte säga då borde jag kunna ducka och <laughs> dyka. Du, kan inte. Eh, uh, Mateus. Mateus. Mateus, Mateus. Mateus jag rör ja, tillbaka. Ja. Kötta. Vad spänner du bröstet där så? Visa styrkan nu då. <laughs> inte särskilt det. Mm. E och sen så var det strängt mot 5, va? Nej. E det som är framför var vapen... Va? Vilken vapen är 15. Nej, 15. 15. Träff. Yes! Olika på alla, eller? Nej. nej, det är väl ju inte just det. det är 16 är det uppstående. Du skötte... Du, ja, du missade det precis, Anna. Ja, kan jag ha skillnad på range? Så ja, att nej, jag slog ut. i 19 på min utan. Ja, just det. Ja, 19. Ja, Men jag det var. tänkte att den som är lagst. Ja, ja exakt. Han har han är högst haft 17 3, det är sex damage Sex damage Och det är han med dubbla yxor Dubbla yxor Han är där Jag tror att de här höga kanterna på tärningen är inte mycket skada tror du så är? Hur mycket skada tror jag? Sex damage sex. Yes, han har där där, där. Nej Det är väl Efter han är det Ingen mindre än Zephyr Det är så. Okej. Okay. Sjuten. <går> Spelspelare eller vad ska Du har ingen, du har ingen AOE. Ja, har jag. Det. Jag har jag har liksom missar åtminstone men det blir Så länge äh, Om du vill, Nä, det är det 2021 för det bara, om du inte direkt attackerar honom. Mm. jag tänkte som alltså. om ni skulle göra en AE på den här Uh, Magi, ja. då står det ju om det står att det är en rak linje, mm. då kommer man ju träffa. Ja. Men det är en blast, så då får du ju bara blasten den ska komma. Ja, jag. Det, jag tycker du ska. Är det close burst då går du utifrån om honom? Liksom. Så där? Ja. Ja. ja då det... Det och så kör jag Ray. Ray Frost. Jag tror det på. Men den jag skulle. Du slå på. Jag tror du gjorde fel förra gången. Då Och plus tre andra i den Ray Frost. Uh. Counting time one action. Vad oh, är i för där? Var är det Vad är Det för attacker Det uh, är med Det är inte. Det är inte. Det är inte. Det då? inte. Det är Det är inte. Det är inte. Det Det är inte. Det against the target. Det kan inte. omöjligt är inte. Precis. Jo men han han beskriver ju bättre han han så bara bara, man, man berättar men det, det kommer han inte att göra. Då blir det, det, jag har ju ja. så det såba kompetens med då kommer inte att använda det för att du är så. Det. Det. Då, Nej det. men han det, kommer att säga och slå på de så på det här piercing eller så frågar du då men så här och jag har en total body skill så han kör det här Och så är du van vid de här då är också på 5 5 det är alla de här på bland ja, ja, ja, äh, de ut av kök med nice. Så du får komma med i år. Kom igen. Ja, du har, har mer med. Nice. Mm -hmm. Nice. Mm -hmm. uh, hur mycket gör den skada? Okej, det står att hon har hitit text 1 D8 po damage. Du gör slår 2D8 mm. and its it speed is mm. reduced by 10 feet. Nice. Han mm. mm. mm. uh, är Ost, bra. Men där är det upptaget. Jag tror att inte. Här är det. Sjuit bra jag hör. Ja. bra. Det vet vi inte. Ja Nej. Är fortfarande. är Ni Det är Det är fortfarande Ni plus. Mm. Han är blooded. Att, och så är reducerad. Oh, ja, han är reducerad. Ja. Skit bra. Mm. Nice. Han har du gjort två till blooded. Det var en som nu ska... Oh, ja. Jag tänkte att jag skippade om den här bakom. De kommer snart, nu. Nu ja, har alla ni gjort. De måste ha varit väldigt dåliga. Ja. Ja. Då är det <laughs> det. Nu är de dåliga. De dåliga. De uh, ja. dåliga är lite dåliga. Först är det den med svärd och sköld som ska stå tillbaka på slip. Han drar fram sin... Ja, han har ett greatsword. 19, 20, 21, 22. 1, 2, jag ska köpa jämstorna. Ja, mm. Jämstorna står på då? Nio... Oj. Tio elva i skada. Ah, det, det, ja, det är nu du frågar om det är slashing eller piercing. Där. Ja men jag, jag är inte ah, Ja, okay. ja, okay. Ah, ja. Och, Jävlar, hur ligger du till nu? Hur mycket hoppar du kvar? Fem, Fem. Okay. Men jag, har, jag har fortfarande kvar min eh, flaska. Med. Fiep, det är två. Det är inte bra. Det betyder att han får slå... på. Mm. Mm. Ja, han får välja så han pekar så blir en opportunity för den andra uh, går han fram ett steg då får jag båda opportunity Eftersom så man går inte förbi utan stannar det är bara, han får bara opportunity en en range. Range, mm. om en range mm. jag tänkte Jag tänker väl man stannar ju precis för vidare men ja. han kunde inte gå igenom för att han var han så han så var, var det 10-10 eller var det 5-5 till äh, 10 ja. uh, max 10 spill nice vad gör han då vad gör han då men han slår på sli Åh, och han är de vill, de, de, de fokuserar alltså, de ja. har du vet du, lägger ihop honom. Men han hon. slog inte bra sju mot AC. Haha! <laughs> uh, <Värligt. laughs> då är det svärd och skri. Ja, men hur är det om allt liksom ligger där och typ har minus eller ett liv liksom? Men hur är det nu? Förut var jag, mm. jag körde med i tror jag. Det är lika långt ut tre stycken. Aha. Har du misslyckats du om, då är det du då, då är det död. Ja. Slår du en då räknas det som två fails. Ah. Slår du 20 då får du plus ett elite, då mm. är på mm. mm. Nej, han går sina 30. Och så kör han en red action fall att han blir attackerad ja. Får jag fråga om man har kört Red action eh, om man skjuter med range eller en spell på honom eh, Det är egentligen alltså inte, för de har... Det beror bara, på vad bero det det de har kan. för vapen. Ja. Det beror på vad de har för vad för action red de han. har gjort. Så att åt. du kommer dina för området och kan ha skjuta. Mm. Nu körde han att om man misslagen som nu är led mm. med färsk Han är lite långt och kommer Se, ser att de mililer har Ja, lite. de står framme med de har great swords De har ingen med inga. Inte framme i alla fall. Mm. Det och så är det dina gubbar tror Det är bara led, det är bara, bara, bara han och det är det är ledan Ja, just det. Ledaren började ja, först. Han mm, men det måste ju vara han. Ju... Och... Ja, så... det är väl bara han klar. Eller, eller, eller där då? Stor... Det där, det är, jag. det är jag. Och han kör likadant. Och, då är det ledaren igen. Och nu är det nyrunda och då är det ledaren. Han <sklats> var slägt riktigt. Han kastar en yxa. Kastar en yxa. En jäble, oh, och då var det jag. Nej, han borde inte ha det. Åh, fuck. Åh, jävel, att springa! Nej, det är, det jag. Jag är Svensson. Jävla att kunna springa! Det Aj, aj, aj. Den, här Aa, det Den här ledaren känns som att det, är som att det kan lära pang så ligger det i däck. Och han med ett långt sorge som jag vet. Det här väl, det är, är inte bra av han. Det här är 11 mot AC. Ah, Då har ni inte sett hans underbara styrka. Nej. är <l counting jugår> alltså, Ehh, <l thoughts> Jag knackar lite på väskan för han ligger fortfarande där och bölar där. inne. Eh. Så synd om jag missar hela jävla tiden. Och så säger jag åt honom att nej nu jävlar får du fan hoppa upp och träffa. Så han siktar ju på den här jäveln då då. Absolut. Och eh... Ja. Kom igen. Elva. Eh, 17. Det är träff. Haha! Vad ja, bra, då ligger där. han där. Han, han, skri han skriker ut i triumf. Och... Två. Två. Och tar sex i skada på honom. Då har han tagit 15 i skada. Han är död. Woho! Det ligger kvar. Men ja, man måste ju ja, Det jag lägga här. Där slaget på ja. Han hade så tagit en skador redan. Han ja. ser det ut så bra. Det Jeff gör sin segerdans. Okej. I väskan. Det Vad det bra, vi har liknat. Sven känner. Sven slå på dig. <igen. här> <Slå på, igen. här> alltså, ställ dig så vi kan flanka. Jag, jag, tänkte, jag tänkte om jag bara ska springa fram till han. Så... Uh -huh. Här bara, det är Men det kanske inte är så små. Nej, han får upp ett hjulet i huvudet du sprider du från honom. Men du kan, du kan gå ett steg. Skifta ett, ett steg. Inne. Och så kan du ta, istället för att göra en attack när du tar extra move, upp, men du kan inte attackera den. Jag, jag tänkte stämma mellan de två. Så, så du skickar ja. den? Ska, ska jag skifta med dit bara? Gör det. Så. Du får ju Frank För Fast det är farande om man står stilla också. Egentlig. Nej, det är inte ja. att man måste ta diagonal. Det är Force Edition, man måste, här. så det är ju det som är nu, ja, man så. annars måste man stå så, annars måste man så så. Ja, precis. Men då står det ju emellanbåda. Då mm. jag man hoppar till Men en, man... du var inte med i mm. man, ja, jag, jag, det Edition. du inte på honom, eller? Jag tog ju bara ett steg. Du köptar, ska du klappa till honom med särdet eller något Och det blir ingen uppe, kunde inte då eller något sånt? Nej, han skiftar, då är det ingen uppe. Vad är det om du kan hända? Jag tror min 16. Det är en miss. Vad hade du, 16. Ja. Jag träffade när jag, jag fråga, Niklas? Vad är det jag ska använda för något mot AC där också? Eller jag ska använda en där mot leden kanske? Inflicted wounds. Ja. Det är AC, They eller? can nail a spell attack against a creature you can reach. Ah, det är en Ja, du går fram och tar ja. igenom. Vad är det då för något jag ska köra med? Ja, liksom. ah, det är samma sak till Arcana. Mm. Okay. Han har Arcana ja. mot hans AC som är hittills sjukt i 17 som är mest och missat. Vem är FN som... 5 äh, bara, det är ju det som man jag har ju mer egentligen eftersom jag har med år. då är det mannen, lite legenden 2x ja. först han slår samtidigt som Sheldon, så du kan ju tänka på vad det gör ja, oh, jag vet redan typ vad <laughs> och han slår 7 eh, mot det är inte dig bra. <laughs> De det var det bra <laughs> och så är det Sheldon Sheldon tar ett steg hitåt så att han träffar dem där bak Härifrån är det, är det lugnt. ju lugnt. Ska jag träffa båda då? Mm. Jag kan ju träffa bägge så. Men det, då är ju mera frågan. Vill vi göra så eller ska Nej, ha en? På mm. Mm. Då skjuter jag få dem? Ska jag få den? Då skjuter jag med bägge två på samma. Mm. En i taget? Eller ja, en i taget, taget. Men eh, jag siktar på honom. Ja, 15. Nu i mina fall. Eller... Plus 7. Det är 22. 13. Ja, då tar vi den först. Vi gör den klar istället först. Och, den. Eh, och det var med och här han... Åh! Mm. Oh. Eller en åtta? åtta. Nej, det var... Nej det är inte trea. Tre. Tre. Åtta skadar på honom på första. Yep. Han står på. Han mm. Då tar vi nästa. Oj, åtta. Det blir inte alls lika bra. Det blir nio. Nio. Jumis. Mm. Mm. Jag får se det här. Efter dem är det... Målet var det? Ja, jag... Ja, yeah. Alltså, om skulle jag skulle typ, skifta in i porten... Albert ja, har ju tagit ms mm. Men de har bara lite. Så att, så att det blir liksom... fortsätter att där, typ. Så att Albert ja, kan backa in och så har vi bara ett, ett rum in i porten. Något, man måste tänka liksom så att de inte kan slå liksom mm. utan de blockerar varandra. Liksom. Ja. Men de, de så kan, så. men de kan stå på diagonalen, eller hur? Mm, men de får. Uh, men en, en dum fråga. Nu. Jag borde ju kunna köra en sneak attack på ledaren. Ja. För han ser ju inte mig när jag står utanför dörren. Uh, Och han kollar ju på Svensson. Det beror på vad du ska göra för sneak attack. Ja, men var... mm. Gör en range därifrån när du snurrar i sneak bredvid dig. Då får han en opportunity attack. Mm. Han får slå på dig. Mm. Men om jag springer in liksom. Mm, så du det. in ett steg. Skiftar ett steg, springer du. Ja. Då får han också en opportunity. Men absolut, springer och tänker, jag men jag kan ta den smällen. Då kommer du fram till honom och kan göra en sneak attack. Vad du tycker det är värt. Jag att buffa på dem där ute istället. Det, jag av dem jag, jag. Alltså, om jag backar in så kan jag inte slå på dem. Nej, just det. Men hur ser det ut med, hur såg din gubbe ut? Hur mycket skadade du? På inte han? eller något sådär. Han var bladden Nej. Nej, det Nej, var det bara, bara man, den andra. 2 har tagit fyra. Två svärda tagit fyra. Svärd har tagit fyra. Ah, jo. Köt, kötta, ha ihjäl honom. du har jag no, men, ju Joel no, 2 han kan men, göra. du när han då backar in mm. så ska du ta ett steg bakåt då. Alltså, men då får jag inte slå. Jo, men om du gör det som jag, då, ta ett steg åt sidan. Fast, fast du kan ju slå och sen backa ett steg. Mm. Och, så, och sen skifta ett steg. Men, okay, ja. men då, men, då, kan då finns det risk att han ju. kan charge på en bonus. Ja, men det är ju först när det är hans du. charge över det ruta. Kan du göra det mycket? Det måste de ha ett visst avstånd. Men, så, minst men, två steg, va? Jag menar, då ställer ju sig Hårstad bara här. Ja, så, vi och ni en i grön. Det stå står ju stå. det här i backen av det. Pratar om Wizards. Ja, men du, neklar. Ja. Det är olika, vissa är svårt. Så. Men attackera kan ju göra hur som. Sen ja, om ja. du vill skita eller inte, det är minst, jag, jag slår på han som står framför mig. Ja, det står Jag tror du fixar och klappar ner han, ja. Det tror då har vi plus minst 15. Ja, inte du tror att du slå tålt här nere. Ante en det Eller så skiftar jag ett steg åt vänster Och sen slår du på honom Kan man skifta efter man här lagen? Man kan inte de kliva in och flanka Albert? Liksom. Ja, men då okay. kan jag skifta in Efteråt, i, ja, efteråt, ja. För Eftersom Albert har tagit rätt skad jag är det bra, Och, och liksom, på något sätt mm. Ser till att mm. de står så låren Och de hopparar sig Jag har ju så mycket HP också, ja Ja, men vad dör du? Du är 16, liksom, så jag tror ja. du Jag slår mot honom där ute Och jag fick Korto, nice, just 19, det är träff. Träff. Ja. Härligt! Fan vad bra, nu är vi på gång igen. Mm. Eh, det är en D8. Här. Det, det. det måste vara en lukare mellan. Jag kör! Mm, det jag har Fyra. Fyra. Eh, Sju. Sju, och han tagit elva. Och han är väldigt illa där Och sen väldigt... så skiftar jag in i dörröppningen. Ja, in så, eller där? Nej, är kan på på? Så. Ah, okay, ja, man kan jag göra så. det är... ett steg. Alltså, det är en ruta utåt. Okej. Okay. Efter det, det är det ett sli. Kan man skifta och sen chargea? Nej, det är en charge hela din moment. Ja, nu är jag arg nu går in i min range. RAAA! det ut. Jag ska sen... inte riktigt få den göra. Ja, är det något speciellt? You had advances on strength check and strength saving throws. Men han hey. är ju ha blad. Vad sa du? Albert måste ju ha Ja, han är händer det något då? Han är bara fem år Nej, på det var bara en gamla. Mm. Men, eh, jag har bonus till damage som använder... Ja, det har inte bonusar. Ja, förkör. Och så är det sisten till piercing och slashing damage. Och så nu, du var där, Ja. Oh. Det, Precis, så, så, det, så, det. Man, mm. det bästa känns som alltså, att du kan backa, alltså. Vilka sådant var Slåsen. Ja, slåsen backa. Piercing, slashing, blanch. Då kommer mm. ändå ta så. Palapelivapen. Det är det vanliga. Bara försöka. Vad gör du? Nej, men låt han... Nej, men vad ska banka på honom Han som står framför dig kanske. Ja. Ja. Han är jättelite vapen. Eller vem är det som är till höger? Han, han träffade mm. jag. han mm. Men, Men vilken har vi tagit mest? En utav dem är, är jätteblandade. Han som är fram har... Han som är framförallt. Tio. Och den andra har... Yx Nio. Han nio och Där, av nio. Och den har tagit... Tio. tio. Nej, ja. Eller de, tar, de tre där eller när jag har tagit skada. Ah, nio. Men Albert, ankligen så gör det så att... Men om du lämnar det där så... Från ett veck gör det typ Jag har en magic missile och då kan jag brukar börja skjuta på tre targets och göra lite inte skada liksom på tre taget. Så skulle jag kunna ta bort dem liksom på en och. När du står på ryssjor måste ju kunna skjuta på ledarna. inte de mellan dem bara. Om ni vill göra tre då kanske. Mm. Men jag tänker, jag tänker förstår att de tre kan jag sänka dem då. Försöka de lite. Men, men, men det efter. Man tar ju så mycket skada där tror jag. Mm, jag tror en D6. -a. Ja, det är i och för sig rätt bra. Vad ja, gjorde han liksom? Nej, men det är fortfarande. Ja, ska du slå Albert? Ja, det är bara Albert, Det är, bara det är, slå. Min, det är minst en Asikala alltså, på. Han får vara en av dem. Så det då kommer inte de... Jo, han kommer inte kunna få ut dem. Nej, Albert får gå ett steg i sidleden. Så håll utåt. Så han kommer från sidan på... Ja, men jag skiftar och bankar på den då. De, så de, va? Ja, precis. Och så slår jag på honom. håll. Från nio. Oh, nice. Åh, oh, 16 plus sex. V-plus? All alla bytt mm. mm, Det går en nice. Kan man få det? Det är mitt vapen, så jag köpte. köpt den. Så jag kan få <skratt> ner <det> alla som Härligt, du Fem, sju. Åh, jävlar! Hallett <skratt> död. Härligt! God, det kan är helt jävla. Men du kan inte få, få tio. Kan på tio från en etta! Jag får plus två härifrån, mm. sen får jag plus oh, tre över Genesai, sen får jag plus fyra. Oh, ja. Åh, oh, det är ju asbra! Jävla fempa! Gå från ett till du att få en krick, ja. liksom, Men här. tänk hur bra du hade kunnat några ett när tagit tolv. Nästa är ja. han med två svärd. Han skiftar fram en. En. Där, och bankar på. Och det ska gå i så han borde ju ha några... <laughs> <laughs> jag han gång, det var lite. Han kan hoppa i Det var eller uh, bara.